Etorkizuna dugu irabazteko lematzat hartuz gure eskudagok antolatu du gizakatea elduden igandeko, beraz ekeinaren da data berriunta batkakotx bederatzi kilometro donostia bilbo gasteiz, uh, gasteiz lutuko dituena, eta gurekin gure eskudagoko jone uh, amon ahiz, egunon? Egunon. Eta Elena Beraz Adilarrea, uh, irungo beraz uh, hartu itza taldeko kidea antxetai jatiko studiotik, egunon. Baita, hori ere. Beraz, jonea monahizez, eh? zurikin hasiko gira, besinplikio joitarazteko, uh, zoinden gure esku dagoren helburu nagusia. Bueno, eh, kainaren amarrean zika garantitxua dugulat, marrazen ari gara behin eta berriro. Eta, eta bueno, eh, batetik, badagor, eh, kutsu historiko bat, hau da, Euskal Herrian ziklo bat izten ari da, eta berri bat zirik izten ari garela, eta hori erakutsi behar dugula, eta estetik eh bueno, geroz eta gehiago garela erabakitzeko eskubidaren aldeko alde gauden herritarrak eta erabakitzeko eskubidea gauzatu nahi dugunak eta hori eraindartsuan eta herri gisa erakusteko eguna izango da, ez? Espero da orain arte Euskal Herrian eginden erabakitzeko eskubidaren aldeko mobilizazio hori jendetsuena izatea eta eta bueno, espero dugu hala izatea ere aurreikuspenak betetzea eta gainditzea menetan uneak eskatzen duelako, eta, eta bueno, horba dago irugarren e, aspektu bat, edo irugarren e, bueno, kontu bat aipatzeko berria, eta da, aurtengo gizakatean bereziki bildu nahi ditugula e, erabakitzeko eskuidaren aldeko eragileak ere. Hau da, nahi dugu izatea, gizakatea aldarri ezberdinien topaleku, eta eta hori dituzenki lotua dago Ba, egun horretan bertan aurkeztuko dugun erritaron itunarekin hau daerabakitzeko ditugun arrazoiak platzatuko ditugu ekainaren amaran eta horregatik nahi dugu ba, gaur gaurkoz Euskal Herrian piztuta dauden aldarri horie guztiak ere bertan egon, egon daitezen bizakaten eskutik eskura. Zergatik ba, aldarri horien muinean, aldarri horietako gehienen muinean dagolako erabakimena bera ez? Horregatik, ba bueno, datorren astean eh, joango gara ezagutzen zein alderri zein barkatu alderri zein eragilek eh, atxikimendua erakutsiko dioten deialdiari oraingoz eh desta gutse mugimendu feministaak ja da egin du eta Eta bueno, bagabiltza horretan mm. Berrogoita amak mila jendek izena eman dute Jadanik e, iganderako Egun milaren beharra abadelaik e, Deialdi azkara Zabaluko duz, duzuela esteuntako Pentsatzen dut, duela lau urte mm -hmm. ere Dura lau urte berrogoita amak mila jende Izan ziren, baina e, Laburagoa izan zen ibilbidia Beraz, e, zer baloratzen right. duzuela urtez dinamika apaltze bat? Ziniondik eh, inora Uortez kontrakoa Ikusi da, bueno, dinamikak izan ditu bere, bere urteak, bere boladak eta bere faseak. hasiera batean, azizten gizakatea erraloi horrekin ez, aziera batean berrogeita marrmila lagun behar ziren, eta egun da berrogeita marrmila lagun ekartu zuten parte 2000 eta malauko gizakatean, Gero egin zen e, estadioetako ekimen hori, bueno, estadio eta iriburuko etu esan da bost, e, euskal herreko bosti iriburutan egin zen ekimen erraldoi hori. Eta gero dinamika ja, dinamikaz izan jazten gehiago errietara ez, eta e, prozesuak eskatzen zuen ere, ba, dinamika eztea herrietara erregaldeketak antolatzea altzernekoetan, eta, bueno, pixka e, bat beste lanketan mota bat ieltzea. Eta, eta, bueno, iruditza zeteguen hortan bazala unea berriz ere, bueno, guk muai edo iten diogun hortan e, gora egiteko. Eta, eta ikusteko, bueno, e, termometroak erakutxiko dugu nola dagoen euskal ditartea. Mm -hmm. Guk uste gukosturtean eginako iblibidearen ondoren, e, ikusita azten bat konplizia dekonsidiren bai oroare euskalderrean eta bai eta erri zerri herri bako izan ere azkenan inporta duena hori dela. Ba, bueno, ikusten ditugu baldintzak, guetetan indarrera kustaldean bat egiteko, eta, eta bueno, e, espero dugu ala izatea. Egia da, e, berrogeita marmila lagun pasatze hori joan denazteko kontu bada, e, orain e, datorren oztegunean egingo dugu publiko zemat jende dagoen izena mandaz, egun bueno, kontatu behar ditugu, azte guruago zuz, jende txua izan da, eta e, jende pila batek eman du izena, bai, herri zerri eta baita ta internet bidez ordun hori uh -huh. guztia kontabilizatu behar dugu, eta, eta jatinaraziko dugu ostegunean bertan espero dugu. Bai. Ba, hor durako e, beharrez, beharrezko gutxien hori hau da, mila lagunak, E, ja zena manda egotea baina El... azimarratu ardu elburua dela asko zerea dago joatea ez, nismo bat dela ba, ba. Elena, beraz adilajea eh? beraz zu arduratzen zira besteak beste hartu taldeaz irungo taldeaz, nola doa gaia erigaldeketa, zertan da? O ongi, oso oso ongi, lanian ari gara eta gure aldarria sol askideak esan duen bezala, hori bera da erabakitzeko eskubidea gauzatu behar dugu, eta bueno guretzako ohore handia da herri bezala, ariketa demokratiko aurrekariri gabeko ariketa demokratikoa ba gure herrikidearen esku jartzea ez da eta gogoz eta gogor ariegara lanean datorren azaroaren 18an ba herrigaldiketa egiteko Irungo hauza sozialista da, horrek trabak sortzen ditu irunen antolakuntza mailan? Ez oraino, ez dugu uste, gu, eragile politiko guztiekin eta sindikatoekin ere egin dugu alaber nola es, alkate jaunarekin, herriko gure ordezkari nagusia. Ongi hartuak izan gara, oso amultzuki, eta ongi, bueno, ez dugu, egin esan gure antolamendorako, ez dugu... Insti instituzioen beharrik herritarrek egingo dutelan guztia egiten ari gara, baino dudari gabe bidea zabal ikusi behar digute gure eskudagok gizakate anantolatuko du helduden igandean berrehunta bat kaotst bederatzik kilometro Donostia Bilbo gasteizzen lotzeko eta etorkizuna dugu irabazteko lemapean antolatuko dela bi antolatzaile gurekin orokorki imintzatzeko jonea amonarriz eta Irungo taldetik ordugu elena berazza dilarria Jonea amonarriz zurekin Eusko Legebilzarareko autogobernu lantaldeak taldeak berreiki du arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako estatutu berriak izan beharreko itzaurea, beraz gaia entzinadoa ere instituzio mailean egan ditaike, gero madrilerat proposamen bat eginen dute. Lan oktaz, gure eskudagotik zuek zer, zer ditozue? Bueno, e, gure eskudago sortuztenetik bere leloa jarrera bihurtu du ez, eta nola baiz, e, ez du gure eskudagok inoren inguruan iritzirik ematen edo kritikarik, Egiten baizik eta fokoa jartzen dugu erritarrengan eta guk zer egin dezakegunez. Hori bai, e, kontzinte gara, ez da bai da politiko garrantzitsu bat ematen ari dela Arabe eta Gipuzkoan, eta eta aurrera eragime horregula ez. Nola bait, erakutsi behar dugu e, Euskal Herritarrok eragakitzeko eskubidari ematen digun garrantzia eta, eta bueno, iku, gure ordezkari politikoek ikusten dutenean zemorondate dagoen eta eta zen nahi dagoen herritarren partetik ba erantzun bat eman berko diotela horri eta eta kontuan hartuko dela, ez? Eh? Horregatik diogu ba beste hain matarraz artean garrantzua dela ekainaren amarra eh, bueno, ondo bueno, baino hobeto ateratzea ba bueno, eh, ba, dezakelako gure datu zen amarka detako ezzkizuna, eh Horro hartzen gira, mintzo girela, orra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, zeba akigu Euskalegio osoko ekimena izan nahi duela gure eskudagok bultzatzen duena. Ejanditaike, ipaga Euskalegian eta Nafarroan gaia biehen mail batian dagoela? Bueno, eh, behar badetara ez dago hain piztuta edo hain... Eh... Ez da bai dain piztuta e, araba, araba bizkaia eta dituzkoan bezain berte. Bezze, errimo batzu, errimo ezberdinetan ari gara aurrera egiten guztiok. Eta, eta bueno, nahizu eta piztuta dagoen, ba, egia da, fokua bereziki dagoela jarrita araba bizkaia eta dituzkoan gauko galkoz. Baina, baina horrekin ondik inora ez du, du ekimen hau honetako parte harpaien e, nongoak diren baldintzatzen, eta dituz ondoa zartzen nahi zen. Bai, bai. ondo esan bezala, Euskal Herri osoko herritarrak mobilizatzeko eh, mobilizazioa dizakatea, eta espero da guztien parte hartzea. Nahiz eta, bueno, badizinatu den ibilbide bat, hainbat eta hainbat ibizpide eta hausnarketa kontuan hartu ondoren, ez? Eh? Egia da, Bilbon presoen manifestazio bat dagoenean ere, ba, guztiok eh, ematen dugula... Ulertzutak, mm, manifestazio nazional Badela es, eh? edo, edo armagabetzaren egunean Baiona Bildugunean ere guztiok ematen genuen bai ezkotzat eta ulertzutak, nazio ekimen nazional batxela egun nazional batxela es. Eh? Uh -huh. Ordain, fiska bat hortik dijoa, egia da, ba bueno, tokeando ki elanduela eh, gai hau eta eta leku batzuetan nabarmen heldu diotela, eta beste batzuetan, ba bueno, eh, beste Beste la zeitasun batekin, edo la baino gehiago bezakit, e, bueno, eldu dio ikusten zuenak ondo zetortziola, eta, eta bueno, guztaiatuko gara orainatzean bezala Euskal Herri osoan dena biten, beti ere, kontutan hartuta, tokia baldintza, gorondatea, erritmoak eta horri guztia respetatu, sustegu garantitu mm -hmm. da dela. Bai, lekukuar leku, interesatzeko, badugu hori irustratzeko, irungo taldetik, Elena Berazadi-Lagea. Lago urtez, edo gehiago, urte gehiagoz, sentzibilizazio lan orren eramaiteko, ze lan daramazoe, ze nundira zailtasunak, edo berbat apundu interesantak? Bai, bueno, irungo gure esku dago hasi zen duela 4 urte noski. El lanian, eta bueno, eragile era eta jende desberdesberdina biltzen, beti espiritutasmo horrekin iritze desberdineko pertsonak gure herriaren etorkizunaren inguruan biltzea eta herriari hitza ematea. Eta ondoren ikusi genuen irunen ere errigaldeketa egin behar zela eta pasaden urtean hasi ginen eh helburu horrekin lanean. Egia esan, erronka handia da, baina denbora berean ere esan behar da e, jendea a, oso ongi erantzuten ari den dela eta oso des, jende desberdina biltzen ari gara proiektu horren inguruan eta ilusia hondiz eta ari gara lanean eta badakigu lehengo urratsa dela erabakitzaren eskubidea garatu egiten dela eztan e, azaruaren bi, azaroaren barkatu azaroan 18an bukatuko. E, e, Baño lehenengo urratsa e, gisa oso une importantea biziko dugu irunen. Mm -hmm. e, ze lan galei ten dizue ohek e, iganderako astea azken aste untana, ze lan, zenbat izanen txistelanean ohen antolatzeko E, er, e, zeri hitz egiten gizakatea, gizakatea, gizakatea ah, ez dela irunen antolatzen baina mobilizatzeko jendeak eta irunen zuen vai. taldetik nola ibiltzen zisten bai dudarik gabe mila e, lagun behar ditugu gure bi kilometroak osatzeko. irungo herriari itziarren e, sumaia eta deban arteko e, zera eta Gainean tokatzen zaio, Itziarren eta horretan ari gara burubelarri. Badakigu gure solaskideak esan duen bezala, askotan azkenengoa momentuan ari da jendia izena ematen, baina asteburu honetan lan asko eginda, maila jarri dira irunen punto desberdinetan, aste artean bukatzen da eta nik uste dut helburua beteko dela. Dudariber aurreko gizakatean ere helburua betezen eta aur, aurten ere beteko dugu hori dudari gabe daika. E, Bururatzeko, jone amonahiz e, zurekin, e, zer e, espero beraz e, iganderako eta ondotik ere? Iganderako espero dugu izatea egun handi bat, egun, eta berra da gehiagia dugu historiko ditza, baina benetan espero dugu izatea egun historiko bat, deno gogoratuko duguna <laughs> luzaroan, eta Eta espero dugu ere ba, mobilizazioari ezarri saizkion helburuak betetzea. Hori, hori da gure gure esperantza eta eta geroia hortik e, aparte espero dugu ere herritar bakoitzak sentitzea benetan elkarrekin bate egiten dugunean zertarako garen gai eta eta sineste horrekin batera aurrera beria jartzea eta irabazi nahi duguen etorkizun horri hiltzea nolabait eta gaurtikastea eraikitzen. Espero du guerre difikatea mobilizazio bat eta urrengo egunean e, ez zeukitzea inolako eraginek eh eta herritarrek nolabai e, deskonektatzea behin eguna pasatzen denean, ez. Eh? Garrantzitsua da senthortan jarraipena ematea eta eta laburrean herritarrek ikustea, ba bueno, badagoela zertan lan egin eta zein jakitzea zein izan beren eman berreko urrengo pausa. Eta bestalde, ba urrengo egunean egokituko zaigu guztioi ausnartzea. Bai, gure eskua gori gure eskua go bezala dinamika bezala baita Euskal Herriko eragile sozial eta politikoei baita era komediere eta baita herritar bakoitzari hau nazta perren mus ber lortu dugun norantzoa zen eta eta bueno etorkizun eraikiz no etorkizun hori eraikitzeko bagutako bakoitzak zein ekartzen egin dezakegun Gure eskodago puntu eusen, a, seita sungusiak e, igan nerako, dena dena txeman ditzak zue, eta eskertuko zaituztegu, bai jonea e, Amonahiz, antolakuntza uroko hitik zinen, eta e, irungo hartu taldetik, Elena, berazadila jea, mile esker?